A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Különóra. Folk, Ethno, Jazz, Blues, alternatív Underground és további különleges zenei falatok a Civilrádió Rádió FM 98-on. Szerkesztőműsorvezető Tóth Mónika. A Különóra FM 98 vendége Beg Zoltán. mint dal szerző, jó napot kívánok, szia! Szép napot, szia. A begzoli féle rövidítés az egy ilyen brand, ami hozzátartozik a 30Y-hoz, vagy egyszerűen csak rádragadt és kész? Hát nem tudom egészen pontosan, vagy hogy mondjam. Úgy képzelem, hogy a, valahogy elgondoljuk ezt a létezést, akkor biztos ez a Bexoli ság az lett féle ilyen, ilyen állítás. Hmm. És akkor annak vannak tartalmai, amiknek egy része talán nem is én vagyok mindenesetre az van, hogy valahogy így maradt, hogy mit tudom én, az emberekre ráakad egy becenév, és hogyha egyre nyilvánosabb terekbe lépnek, akkor tulajdonképpen ezeket a beceneveket, beceneveket viszik, mondjuk a focisták egészen odáig elmennek például, hogy jó példát mondjak, hogy ők maguk a maguk hátára fölírják akár a becenevüket. És akkor azok maradnak. Az, hogy te szövegíró vagy, az valójában egyidős azzal, hogy egyáltalán zenélsz. Megtennéd azt, hogy egy pályaivet húzol a 2000-es évek eleje, és mondjuk 30 y jóval később bezeg a bekek, és hogy közben mi történik a szövegírósággal, illetve hogy miért lesz külön Beg Zoltán, tehát nekem Beg Zoltán mondjuk a szövegíró, az Zoli Beg Zoli meg a 30-ig, szóval legyen így most ebben a pillanatban, jó, jó, jó. aztán majd... Hát, Mert hogy hát ilyen érdekes, hogy lehet egyből választani. <gül> <Ezt> Felkínáljad, <gül> ja. fel hogy a tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem én döntök arról, hogy hogyan használódom. Uh -huh. Bizonyos értelemben. Egyszerűen ez van. azért szép um, mondat. Igen. És ugye ezzel tulajdonképpen inkább azt mondom, hogy viszonyba kell valahogyan lennem, és amit kér, az meg félelmetes tulajdonképpen. Mert a... De közben meg nem, mert annyira durván színpadilag szikár már-már már az, amit szövegíróként végrehajtasz, meg még esetleg a kicsi írásokat is ide veszem, igen, és kaleidoszkópos, de közben meg Prisma, tehát az egész dolog, sok minden van benne. Um, igen, azért mondom, hogy talán azért nehéz különösen ezt elkapni, mert egyszerre, egyszerre látod, ha elkezdtünk az olizással és zoltánazással foglalkozni, tulajdonképpen valami olyan választ kéne adnom arra, hogy áttekintsek hirtelen nagy jókedvel 20 évet, hogy egyfelől nyilván az a 20 év, abból a 20 évben mondjuk 14-15 látható év van, és az előtte lévő 5 év kevésbé látható, az, előtt, az előtti 20 év is kevésbé látható. Mm -hmm. Miközben azok folyamatosan belejátszottak valószínűleg abba, hogy végül egyszer csak a, a, a nyilvánosságban megjelent egy, egy, egy szöveg, egy fickó hangján. És ezt az egészet, ez elő, és ó, egy ilyen kérdéssel nagyon korrekten akarnék válaszolni, akkor az lenne, hogy ráadásul ki kell kerülnöm ebből a helyzetből, s, rá kéne tekintenem magamra valahogyan kívülről, amit persze sokszor megteszek, vagy hogy mondjam, hogy van egy ilyen reflektált viszonyom ehhez, az, ehhez a történetemhez. Mm -hmm. Ezért kérdezlek, ez mert ezt feladat. érzem. Ezt a reflexió, önreflexió egyszerre az önreflexió végeredményét kitenni. Most ez egy ilyen, lehet, hogy bonyolult, ez, talán érteni fogod, és megpróbálhatnál erre reagálni. Ugye a műfaj, amit ebben a pillanatban csinálsz, szövegíróként, szólóként, amplaktként, bármiként, az ugye egy önreflexió arra, ami eddig történt, valaminek a gyűjteménye, és közben meg folyamatosan új minőségek születnek akkor és ott, abban a pillanatban, és közben ezzel meg visszatermékenyülnek mindazok a formációk, meg minden az, amit csinálsz. Hát az egyik oldalon azt mondom, alkotói oldalon azt mondom, remélem, hogy javarészt így van, és akkor marha jó. hogy erre meg rá kell tekintenem, akkor meg valahogy az van, hogy nehezen tudom elválasztani a, a különböző szimpadi, szimpadi jelenléteket a sokféle benneállásban, mert tulajdonképpen nincsen sokféle benneállás, amikor, hanem, hanem azt hiszem, hogy akkor van valami, akkor üzemel valami, hogyha, hogyha uh, van, egy, uh, van egy talán jól tisztázható, de nem definiálható, mégis valami, valami, uh, uh, valami világos, egy, uh, egy eredőjű dolog. Szóval, hogyha mit tudom, én a, játszom egy szerzői hogy vagy a Zazával játszunk a bekkeket, vagy, uh, vagy a uh, resti koncertet játszunk, és a, a, a múcsival dolgozunk együtt a színpadon, vagy vagyunk együtt jelen a színpadon, vagy akár egy ilyen interjúhelyzet, amiben mit tudom én beszélünk, és talán ide venném még azt is, hogy akár egy egyetemi órám, vagy előadásom, Az legevidensebbeket nem mondom, hogy mit tudom én persze, és a 30 viszont a színpadon egy csomószor, azok tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyedülő dolgok, mert arra törekszünk, hogy, hogy az adott időpillanatban mindannyian, akikkel együtt dolgozunk, hogy hogy megkíséreljünk valami valami igazat mondani. És talán ez a fajta hogy nem ez a fajta alapállás, hogy nem, teszünk, hogy nem tettünk le arról és személy szerint talán ez a össze kéne foglalnom ezt a húsz évet, így mondom uh -huh. hogy, hogy, hogy, hogy nem tettem le arról, hogy, hogy, hogy ne akarjak igazat mondani amikor, a, amikor mondok valamit. De emellett nem menjünk, ez, el, nem menjünk el, nem menjünk el emellett a mondat mellett. Mert hogy mit jelent igazat mondani? Azt mondod, hogy ha meg kéne találni annak az eredőjét, a formációkét, a formákét, ahogyan a színpadon dolgozol, mindegy, hogy milyen annak az eredője te vagy, vagy ti vagytok, és, és, és ti döntöttek így, hogy vására viszitek a bőrötöket, tehát kirakjátok a gereznátokat a színpadra. Tehát ezt nem lehet megkerülni, hogy így rólatok szólnak. A szövegek a dalok, minden. Igen. És akkor hogy lehet, de olyan érdekes nekem ez, hogy az ember azonnal tudja valakiről, hogy hiteles vagy nem. Ezt két másodperc alatt kémiailag kiszaglik valakiből. De, hogy, de hogy, hogy lehet törekedni arra, hogy úgy maradjak? Vagy hogy lehet észrevenni, ha nem? Hát nem tudom, hogy mondok rá egyszerű példát, és talán akkor úgy lehet a legjobban érteni, mert, mert különben egy kicsit hajlamos vagyok elvinni valami olyan irányba, ahol már inkább ilyen elméleti kereteink lesznek, és akkor azzal nem lehet megragadni semmit. Uh -huh. a, vagy, vagy úgy tűnik, hogy el, el, eltűnik a kezünk közül az, amit éppen fogunk. Azért olykor jók a konkrét példák. Hogy mondok egyet, hogy megírtuk a és sétányok című dalt a, a, a Városember, Városember című lemezre. Igen, Városember című lemezre. És ez egy nagyon szép dal, de abban a dalban valami olyasmit ismertem föl hirtelen, amit nem akartam, hogy fölismerjük, fölismerjünk magunkban, Való. hogy azt vettem egyszer csak észre, hogy ha akarunk, tudunk olyandalt írni, mint amilyent a 30-i uh -huh. És ha akarok, akkor tudok úgy énekelni, mint a Begzoli. És... de ezzel miért kellett, miért kellett nem uh. szembesülni? Hát a legtöbb eset, na, tehát hogy az a helyzet, hogy az a szembesülés, az kényszerítik ilyenkor a hirtelen a szembesülést, hogy az van, hogy de én nem olyan dalt akarok írni, amit a 30 y ír, uh -huh. hanem egy dalt akarok írni, ami 30 y lesz. Uh -huh. És nem úgy akarok énekelni, mint a Bexoli, hanem, hanem, én vagyok, hanem a Begzoli-ként akarok énekelni. Mindegy, de hogy hogyan énekelek. Ez és, nem lehet, és, hogy... Tehát, hogy nem akarok, a maga, hogy egyszer csak ott álltam, és azt vettem észre, inkább így mondanám, hogy ez lenne a, a, a, a gondot. Ott álltam, és úgy éreztem, hogy, hogy amit csinálunk, az tulajdonképp az önmagunkra vonatkozó is. Uh -huh. És uh -huh. nem önmagunk. És ez nem jelenti azt, hogy szembe kell menni önmagunkkal, vagy nem tudom, de azt jelenti, hogy viszonyulnunk kell hozzá. És valami, abban a pillanatban valami elhamisodik egy dal kapcsán, azt nem tudom helyreállítani, vagy hogy mondjam magamban, Miközben az egy nagyon jó dal, vagy mit tudom én, tehát, hogy így mondanám, az nem rossz dal, meg tudom én. De abban a pillanatban úgy döntöttünk, hogy akkor szólunk az akkor még másként üzemelő nyilvánosságtereknek, hogy mi nem szeretnénk, nem, nem, oh, egy kartondoboz elindult itt mellettem közben, hogy mi nem, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy ezt a dalt mert valami, valami eltölt bennünk abban, hogy, hogy, valami, hogy miközben a dalban fölismerjük azt, azt amit 30 nak nevezünk, közben abban az attitűdben, ahogy végül az a dal, ahogy a, a dalra rátaláltunk, és ráismertünk, abban az attitűdben valami lényegi elhamisodott számunkra. Ez a többes, ez azt jelenti, hogy a Beckelászló, Zaza és a többiek partnereid, Ebben a folyamatosan... Mm -hmm. Lehetetlen reflektív. volna másképp csinálni. Aha. Tehát, hogy így én abszolút közösségében... Közülök, hogy úgymond, én közül, én közösségi alkotó vagyok. Tehát, hogy az örülök, hogy, hogy nagyszerű dalokat írhatok, örülök, hogy nagyszerű szövegeket írhatok, meg minden fenének örülök, meg, meg nagyon szeretek játszani, de éppen most hétfőn játszottam szegény egy szerzői estet. Sárközi papa, papa volt a partnerem mm. benne. És aztán másnap találkoztunk a zenekar tagjaival a próbaterembe, és a, és a papa arról mesélt a zenekarnak, hogy mennyire jó volt, mert ott, ott ült ezen az esten, mentek a, a történetek, dalok és a többi, és hogy, és hogy képzeljék el a többiek, hogy olyan volt, mintha együtt lettünk volna a színpadon. Mert mindannyian ott voltunk. Miközben nem, nem voltunk ott. Nem lehet. Persze. Nem lehet, hogy. Hogy ennek a dolognak szervesen így kell történjen? De azt hiszem, tehát hogy így az az élményem, hogy, hogy én biztosan nem tudom máshogyan csinálni, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy az a, az, a, az, az élmény, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy együtt bírunk gondolkodni a világról, és persze sokféleképpen nézzük, vagy hogy mondjam. Amikor, és azért mondom, ezt a megzólisággal is óvatosan bánnék, mert az mm -hmm. van kép, hogy, hogy amikor hogy amikor játszom egy dalt, akkor az, az nem egy kisajátító akarat, ak, akarat kell, hogy legyen, hanem inkább arról van szó, hogy azt próbálom megérteni, hogy, hogy mi az, amit mi együtt mondunk. Tehát a világból azt tudom igaz módon elmondani, amit, amit a 30 tagjai együttesen, mindegyik ők, mindegyikük ők minőségénél más, mindegyikük saját minőségéhez képest más hogyan, de 30% igazán tud elbeszélni. És valahogy ezzel kell, ezzel kell ö, ö, együttrezzek, nem, vagy ezzel kell tanálnom valami olyan azonosságot, ahol, ahol innen lehet a világra tekinteni. Ha, a, ha ebből a világra tekintésből kihagyom a, a, az ádit, aki a zenekar nagyszerű basszusgitárosa, akkor elkövetek valamit az egész dolog ellen, amit ami nem lehet tudni pontosan, de valami, valami, e, valami elhamisodás élmény lesz benne. Tehát, hogy nem, mondom, hogy ezt le, jól lehessen érteni az van, hogy nem arról van szó, hogy most akkor az ádi véleménye is, meg a Zaza véleménye is, meg a papa véleménye is fölkerül a színpadra, és akkor ezeket én megpróbálom valahogy egy ilyen, egy lehet, ilyen hogy megfogtam kompromissumban el megszólítani. Lehet, hogy megfogtam valamit. Tehát nem az történik, hogy különböző erők közös eredője, hanem uh -huh. az eredő a közös, amiből aztán mondjuk megszületnek a trekkek. Én azt hiszem, igen. Én uh -huh. azt hiszem igen. Tehát, hogy valami ilyesmiről van szó, hogy, hogy és itt nem is, egy, nem is egyenként jelenünk meg abban, a, abban a, az individumban, ahogy egyébként a világról gondolkodunk, vagy ahogy a világban benne állunk, vagy nem is tudom a hétköznapiságunkban, hanem, hanem, hanem, hanem inkább arról van szó, hogy hogy mindannyian értelmezzük valahogyan a magunk számára ezt a 30X nevű dolgot, az alkotást, mint olyat, és ezek az értelmezésekkel, hogy találkozzanak aztán akkor, amikor a kifejezés, am amikor ennek valamiféle tényleg megragadható kifejezése lesz, mondjuk megszólal egy dal, vagy megszólal egy hang, vagy elindul egy improvizáció. Az improvizációk is ezért a szerves része a 30 koncerteknek, mert ott is valami, is, hogy úgy szoktam mondani, hogy szélsőségesen, hogy tulajdonképp azért írunk dalokat, hogy mert, a dalok, mert a dalok teremtenek lehetőséget nekünk arra, hogy együtt zenéljünk. Ha. Tehát, ha valaki... igazából így valahogy így gondolom. Ha valaki először van a külön óra zenéport és én műsorban, akkor azért mutattunk tőle valami fajta zenét, hogy aki még nem ismer, akkor az így a fülével beazonosítson téged. Segíts nekem, mi legyen ez aljáj. Ha Szemérmetlen perszólán lennék, akkor azt mondanám, hogy 2010 városember. Há, igen, például. például Jó ajánlat. Okay. Egyébként érdekes dolog, hogy pont a városember lemezés a városember dal kapcsán például egészen váratlan barátságokat lehet kötni. Egy nagyszerű barátom, a Szénási Alex például, az úgy lett a barátom, ilyen fölnőtt barátom, hogy amikor ez a lemez elkészült, akkor kaptam tőle egy e-mailt ismeretlenül. És akkor ez az e-mail az volt, hogy figyelj, szerintem a városember talán a legjobb, legjobb dal, amit valaha hallottam, és nagyon szeretem ezt a lemezt. hogy segítsek abba, hogy ne szóljon a zenekar ilyen szarul. <gül> Gyönyörű. És, ja, és, és ez érdekes ja, dolog, miközben, na, miközben azt hiszem, hogy például a városember talán az egyik legjobban dal, mert pont a közben pedig egy másik nagyszerű ilyen, ilyen producer van. A, a Steve Szindelli, meg a, azzal, azzal állt elő, hogy ő sok meghallgatott ebből a magyar pop kultúrából, és akkor neki tulajdonképpen ez a legjobban producerált dal, úgyhogy találkozunk mi, éppen miatt a dal miatt találkoztunk vele is. És akkor ő például a bezzeg a kurva bekkek lemez kapcsán itt töltött velünk egy egész napot az Azával, és dolgoztunk együtt egy dalon. A dalról való gondolkodásról azt hiszem nagyon sokat tanultunk az alatt az egy nap alatt, holott persze mondhattuk volna is, hogy hova kell minket már tanítani, mikor már nem hiszem, hogy ilyet mondtuk de miért nem mondunk, igen kettőzért tíz is, nem úgyhogy városemberet Városember. emberbe városunk városban minden utcát ismeres, ismeres, ismeres. Emberbe városok belőlem költöznek, úgy mennek el, hogy új lakók nem jönnek, nem jönnek. Városban emberek többé már nem laknak, pakolok én is és itt hagylak. Épp a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 Fakolok én is és, itt itt és Ott tartottunk, hogy volt egy olyan félmondatot, hogy valójában a dalok lehetőséget teremtenek arra, hogy közösen együtt zenélhessünk. Mitől ennyire fontos ez a közösség dolog? Persze adva van egy vérségi kapcsolat. Nem tudom, hogy azzal az ember tud-e valamit kezdeni, vagy ellene menni. De közben meg olyan dolgok vannak az életedben, mint mondjuk a romológia tanszék, ami nem evidens. Egy... Hát igen, újkora valahogy azzal, hogy, hogy az érzésem az, hogy, hogy, hogy, hogy le lehet, egyfelől, egyfelől érdekes dolog az, hogy tulajdonképpen amit csinálunk, az sok esetben olyan, amelyik, amelyik képes lebontani, vagy kikezdeni legalábbis mondjuk bevett előítéleteket, vagy stereotípiákat, akár mondjuk a rakendról kapcsolatosan, a testvédi kapcsolattal kapcsolatosan mondjuk, mit én a amiben, uh, amiben a, a legendásra kendról testvérek hol összevesznek, hol pedig kibékülnek, és ezek mind legendás mm. összevesések és kibékülések. Mi például öcsém zöccsémmelért nem tudunk produkálni, mert nem veszünk össze. Mm. És akkor emiatt nem tudunk eléggé legendásak lenni ebben a tekintetben. <gül> de, de valahogy nem is izgat minket ez a dolog, mert egyszerűen amióta, amióta mindketten élünk, az azt jelenti, hogy amióta ő is megszületett, tulajdonképpen a, a fejünkben egy dolog dolgozott, az, az az, hogy biztosak voltunk benne, hogy bármit csinálunk majd az életben, azt mindig együtt csináljuk. És ez azóta is így van. Úgyhogy már jó ideje, rendes felnőttek vagyunk. <gül> Meg mit tudom én, de ehhez képest azt hiszem, hogy nincs olyan nap, hogy ne beszélnénk, és, és nyilván az van, hogy elég sok időt töltöttünk együtt próbaterembe, stúdióba és színpadon ahhoz, hogy, hogy Akár tudom én, egy idő után azt mondjuk, hogy talán megútuk, vagy nem is tudom, vagy, vagy, vagy. De ehhez képest mégis az van, hogy, hogy valahogy, valahogy folyamatos, folyamatos és természetes, vagy teljesen evidens ez, a, ez az együttlétünk, vagy, vagy egy tartozásunk, Hogy a, a, a fene tudja. Hogy tudod, mondjuk, hogy szerencsések vagytok, ugye, tudod? Mm. Azt hiszem, hogy igen. Mm. Tehát, hogy, hogy már hogy tudom, hogy szerencsések vagyunk, a, a, és benne van az is a pakliba, hogy, hogy, hogy szerintem a szerencsésséghez hozzájárul az is, hogy nem akarom magam elől eltagadni, hogy ehhez, ehhez azért so, sokat, kell, sokat kell belerakni. Mm. Vagy hogy mondjam. Szóval, a, a, a, a, a, a szeretet, a, a, az odafigyelés, a szolidaritás, a nem tudom micsoda. Az empátia, ezek azért ö, ö, ö, nem olyanok, amelyek, amelyek minden adott, minden időpillanatban természetesen vannak jelen. És ebbe szerintem egyszerűen bele kell pakolni, ha az ember valakivel valaki együtt van. Ez így van egy, egy szerelemben is, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez, ez azt hiszem így működik, hogy ebbe szükségszerűen kell belepakolni. Ahogy mondjuk így képzelem el a zenei befogadást is, hogy értem én a slágerek logikáját, csak az a helyzet, hogy amiben nem kell belepakolni befogadónak, az engem nem, érde. Befogadóként az engem nem érdekel. Várj, hat szóljak, erről terveztem, hogy rákérdezek, de itt az ideje. A, nagyjából a 70-es évek elején születtem. most hirtelen, hogy nem ütesszem be, hogy mikor a 70-es éveknek egy őrült, nagy, gyönyörű Alter Underground zenei világa volt, aztán még volt egy ilyen a 80-es években, de aztán a 90-es évek végén meg a 2000-es évek elején valahogy ez a dolog egy kicsit mainstream-es lett, aztán kicsit elkenődött, aztán választól megszülettek a keményebb undervilágok, és nagyon érdekesnek tartom, hogyha szigorúan és csupaszon megnézem a szövegeidet, akkor abban önmagának, az undergroundnak a nyomát nem találom találok benne költőiséget, meg találok benne nem egyszerűen befogadható azonnali rózsaszín képi világot, de most akkor de most akkor mitől vagytok ti például ebben a dobozban, vagy te? Hát nem tudom, hogykor elgondolkodom róla részben azért, mert azt hiszem, hogy a számomra az underground az, az nem, nem semmiképp semmi fai keret, még csak talán hmm. nem is esztétikai bizonyos értelemben azért esztétikai politikának nevezném, de de azért alapvetően az van, hogy, a, hogy, a, hogy azt képzelem, hogy az underground és a mainstream között leginkább én ilyen attitűdkülönbséget látok. És, a, és, a, és ilyen tekintetben gondolom a 30 t vagy magamat is akár az underground részének, hogy ha ki akarnám fordítani, akkor azt gondolom a 30 on az az underground mainstream -ja, és nem a mainstream underground-ja. De ez azért kicsit tautológikus, de hogy, hogy helyre rakja, ami a jobban. Hát de abban a arról, pillanatban érthető egyébként, hogyha nem a tautológia oldaláról nézek, hanem a igen, tartalmazó oldaláról, de figyelek, igen. Hogy, hogy inkább az, az van, hogy, hogy, a, hogy a, a, a, az Andőgrand attitűdje az, az azt hiszem arról szól, hogy valamit tényleges tétre, a teljes, teljes jelenlétet tétjére játszva, valamit meg akarsz ragadni meg akarsz ragadni a világból saját magadból, a, a világból, amelyikben mozogsz, a világból, amelyik rátekint, és ezzel a megragadással tulajdonképpen egy, magad is világot teremtesz. Ennek a világteremtésnek a kockázatával és tétjével. Ez az underground-nak a lényege, amelyikben nincsenek külső pozíciók az alkotás során, abban a tekintetben mondjuk, hogy ez sikeres lesz-e, tetszeni fog. Olykor azt mondom a zenekarnak, hogy, hogy van olyan dalunk, ami nekem se tetszik, de hm. tudom, hogy így kell, hogy legyen. Ó, basszus kulcs. É, igen, bocs. Ö, és és, hogy, és hogy, mert, hogy nem az a tétje a dolognak, hogy tetszen. Nem, nem tetszeni akar. A mainstream az mindig tetszeni akar. Az underground meg mindig közölni akar, közdést akar, közdést akar létrehozni a világról. Nem tudja, hogy mit, tehát nincsen ilyen intenciója, hogy mondjuk azt mondom, hogy most arról akarok majd közölni, hogy, és ehhez írok egy szöveget. Hanem csak azt a szöveget látom érvényesnek, ami közlést teremt. Csak azt a dalt látom érvényesnek, ami valamilyen módon közlést teremt. És, és ami meg nem teremt ilyet, az meg engem egyszerűen nem izgat. De akkor ez hogyan történik veled? Megszületnek a szövegek, vagy forszányok, vagy érdekelne, hogy, hogy, hogy a gyökérnél lesz, hogy történik. És amikor ránézel, visszanézel rá, érzed, hogy érvényes közlés vagy nem, és kis szórod, ha nem? Hát kidobom, Kidobom. Sokszor van az, hogy, hogy reflektáltanul írok, mert nyilván az írás folyamatban van valami, indu, van valami eredendő indulat, amiből egyszerűen meg kell, hogy szülessenek az érvényes sorok. És hogyha ez nincsen, akkor önmagában nem lehet kifundálni az érvényes sorokat. Azok, egyszerűen, azok pont ebből a, ebből a e, e, véletlen, e, véletlen tulajdonképpen meg nem tapasztalt, vagy nem kontrollált folyamatból jönnek, jönnek létre. Aztán persze van mesterségbeli része, tehát hogy a, a, a, a nyilván az a történet, hogy miután ez a fajta és ilyen tekintetben sokat tanultam a saját írásmódomról éppen a, éppen a Háj Jánostól, akivel persze sok időt töltök a High Canback uh -huh. kapcsán, most a 9. éve játszunk a Jánossal. És uh, a vele való beszélgetések azért rámutatnak arra, hogy tulajdonképp hogyan is történik ez a fajta alkotói folyamat, vagy hogyan tudatosul, vagy hogyan sem. Szóval nem férszik, hogy, mindeg... hogy amikor tudatosul, akkor elveszik majd az íze? Uh, nem. Hmm? olyan tekintetben nem, hogy mindenképpen van tudatos szakasza annak, amikor csinálunk valamit. Tehát, hogy, annak, hogy, az, hogy az nem bír minden, minden szimplán egy indulatból megszületni. Meg tud születni egy indulatból a a, a lényegi gondolat, a megsűrűsödő ö, összevegegész, vagy bármi, de az még, nem, az még nem biztos, hogy kész van, hogy, hogy megint csak példával léjek. Állati Aranyos volt a, az Udvaros Dorottya játszatunk közösen egy, egy, egy, egy ilyen előadást, azt hiszem nagy magyar versek sorozatba vagy valami ilyesmi, és a Dorottya tök volt, mert azt mondta, hogy ő mindenképp akar tőlem olvasni verseket. Én uh -huh. megmondtam neki, hogy de én nem írok verseket. És akkor azt mondta, hogy de akkor adjak oda valamit, és akkor én aztán, majd ezt felolvasd a legfélebb, utána majd én elénekelem. És, a, és az új lemezről, ki a, az, aki még a, megölelnéről, a Fürdőzők a Balatonnál című szöveg, szöveg, vagy dalnak, a, dalnak a szövegét adtam oda neki, de tulajdonképpen annak a szövegnek az első változatát egy két és fél, majdnem három gépelt oldalnyi ö, ö, káoszt tulajdonképpen, uh -huh. amiben világos volt, hogy, mind, hogy megvannak azok a sorok, erők dolgoznak benne, amitől ez, amitől ez üzembe tud helyeződni, de semmiképp sem mondanám versnek, és nem mondanám dalszövegnek se. És azt játszottuk, hogy a Dorottya felolvast ezt a... Ezt a ezt a káosz szöveget tulajdonképpen. Úgy is mondhatnám, hogy a szöveg első indulatát, a világ megragadás első indulatát, amiben már benne volt az a világ, de még nem volt ez a világ letisztázva, hogy úgy mondjam, még nem voltak a redundáns elemek kidobálva belőle, a felesleg nem volt kiszorva. Mm. És... Olyan, mint amikor, az, mint amikor egy, mint amikor egy elkészít, elkészít az esztergályos egy munkadarabot, és tulajdonképpen már látjuk, hogy kész ez a munkadarab, de utána még heteket kell csinálni, hogy sorjátva legyen, hogy, hogy végül, végül az a munkadarab ténylegesen az a, azzal a tárgyá váljon. Szóval meglátod már a tárgyat, de még utána még dolgozni kell rajta, hogy az a meglátott tárgy, az a maga ö, tényleg egészében jelenjen meg. És akkor a Dorottya felolvastam, majd én elénekeltem a dalt, és a dal ahhoz képest egy, egy ö, ö, húsz, nem is tudom, 24-36 sor valahol itt, itt, itt körüli ö, rendszerezett, rendszerezett szövegé vált, mire abból, mire abból dalszöveg lett, és dallá formálódott. Szóval, hogy hogy, hogy ezt a munkát pedig egy picit mesterségből is el kell végezni. Tehát hogy nem lehet elvenni azt a, ezt az élményt, ahogyan úgy mondanám, hogy... Úgy, és most megint idekeverek még egy dolgot az alkotás kapcsán, hogy ez a, az ember nem tudja megírni e, e, az első dalát, ha már megírta az első dalát. Szóval a következő dal nem lehet újra első dal. Nem tudja ugyanazzal az indulattal, ugyanazzal a e, naív tisztasággal megírni a második dalát, mint az elsőt, mert az első dalat már megírta, és az első dal tapasztalata az mindenképpen ráragad a másodikra, és így tovább. Mi meg egy tizenkétlemezet zenekar vagyunk. Tehát, hogy így nem tudok úgy dal Írni, nem tudok úgy gondolkodni egy dalszövegről, hogy, hogy ne legyen bennem mm. egy, ne legyen bennem egy már megtermelt ö, ö, ö, évtizedes tapasztalat kövegeshez a, a zenéhez való inkább ez vagy nem? most Itt a tapasztalat rájda bentem az nem jó kifejezésére. Most legszínűsebben azt kérném, hogy, hogy hallgassunk már bele ebbe a dalba, de ez, ez, ez melyik, ez, ki az a... Jó, ez a fürdő... ki az, akit még megövelnél, mert fürdőzők a Balaton. Honnan is tudná te azt, minek látod, mert amit te látsz, azt ő nem látja. Persze a tükre, a tükre mesél.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 Fürdőző angyalokat látok a Balatona, Bukottak tengere, Könyvelők vannak szabadságon, Írók is mindnek van gyereke, fehérhatjuk hattyúk és zöld Hasalnak rajta a nőpárducok, Hiénánk, hideg homokban, Foguk közt vágyak a sássusok, az ajtóban állsz, na mi van, kitalálod az élet, mi víz de te veszel Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadott, de nem veszed el. Az ajtóban állsz, na mi van, kitalálod az élet, mi víz de te veszel Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadott, de nem veszed el.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 Nem úszol mert túl nagy a sodra, elfogadottet nem veszed el. külön óra. A külön óra FM 98 vendége, Begzoltán és Begzoli. Ahogyan meghallgathattuk nagyjából mondjuk így a 30Y-neklatán sorabját a Városembert 2010-ből, aztán pedig még a fürdőzőket mondjuk belőled? Mondjuk ez már te vagy? Ó, a kérdés, tudom, de valamikor egyszer valaki fel kell, hogy tegye már neked, aztán lendüljünk is túl rajta. Igen, ahogy mondanám, nem tudom. Nem tudom, nincs választ, menjünk tovább. Van választ, ez a választ, tehát hogy az a, e, úgy érteném, hogy hogy nem akarnék ellépni a válaszadás elől, inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy a, a, az, az, az énnek a megragadása az, az végtére is egy állandó folyamat. Uh -huh. Olyannyira állandó folyamat, hogy olykor azt érzem, hogy, hogy tulajdonképpen a saját énünk megragadása és az azzal való bánás végső soron az életünk egyik leghangsúlyosabb eleme, olyan ráadásul, amivel, hogyha egyszer már nem foglalkozunk, akkor valószínűleg vagy az életet, vagy azt még nem tudom egész pontosan, mert erről nem tudok beszámolni, de vagy az életet, vagy a, az élet lényeg, lényegi mozanatát ezt elvesztjük, vagy elengedjük. Amikor valaki azt mondja, hogy fú, ennyi időt telt el, és arra ébredtem rá, hogy nem is éltem, akkor az valami olyasmit akar jelenteni, azt hiszem, a, a, a lektűrökben és, a, és, a, és az idétlen televíziós sorozatokban, hogy, hogy valamit, nem találtam meg, valamit nem találtam meg magamban, valamit nem ismertem meg magamból, valamihez nem fértem hozzá, de valami belső szükséglet mégis azt súgja, hogy ez nekem, hogy ez nekem kell, megjelenik valami identifikálhatatlan hiány bennem. Nem Érzed... tudnék válaszolni talán erre, a, arra, hogy én vagyok-e, nem tudom. <gül> Érzed ezt a hiányt múlánokban, ciklikusan? Szükségszerűen igen. Igen. Szükségszerűen igen. Uh, uh, miközben, hogy mondjam, úgy képzelem el ezt az egész megismerő folyamatot, egy tegnap egy hallgatónk nagyon aranyos volt, azt mondta egy, a ami éppen a verszöveg, dalszöveg programatikájával foglalkozott, Argazoli tanár úr nagyon aranyosod meghívott a kurzuson, hogy a kurzus alkalmat, hogy beszélgessünk így együtt a hallgatókkal erről. Egy hallgató azt mondta, amikor erről beszélgettünk, hogy egy ilyen hermeneutikai magatartás az enyém, hogy állandóan ezt a, ezt a megér megértés, értelmezés, akaratot a megismerés szinonatívan szóval Önmagadra reflektálsz ilyen kőkemény következetességgel, vagy erre a megismerés folyamatra? Magamra, mint megismerőre, Aha. tulajdonképpen. Oké, okay, lehetünk uh, tovább, igen. És ja. ez szerintem nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, tehát, hogy egyszerűen az van, hogy amikor a, a, hogy, hogy, hogy, nem tudjuk a megismerést mellőzni a, az életünkből, ez egy állandó tevékenység, azt hiszem, hogy az emberi, az emberinek a természetéhez tartozik, hogy nem tudunk, nem megismerő akaratokkal megjelenni a világban. Mindig, mindig ez a megismerés van, de közben nem lehet azt elfeledni, hogy, ez a, hogy ennek a megismerésnek folytonosan mégiscsak az illúziójában vagyunk. Szóval, hogy hozzáférni valamihez, az egy állandó törekvésünk olyasfajta olyasfajta lényegi, lényegi és szinte befolyásolhatatlan élményünk, mint mondjuk a, a szívdobogásunkra való hatásszól. Hogy azzal se tudunk mit kezdeni. Dobog az ember szíves, nem tudja azt mondani az ember a szívének, hogy ne dobogjon. A megismerés is azt hiszem, ilyen körbenézünk a világba, és nem tudok nem értelmezni, nem értelmező viszonyban vagy megismerő viszonyban lenni valamihez, amire rátekintek, amire ráesik a tekintetem. De Mert minden valamit... drive és? ez. igen. Gyerek, Igen. akit nevelsz, amikor reggel megérzed a szagát, a kedvesed, a, a, a szeretkezés, az mindig ilyen Igen, hát Nem lehet ilyen... egyszerűen ezt kizárni. És az a helyzet, hogy ez nyilván nem marad meg szimplán az érzékelésben, hanem mindig, mindig rávetül valamiféle, akár csak módon, mert mindig rávetül valahogy a jelentés Szóval mindig jelentést generál. És azt hiszem, hogy ezzelől ezel, nem lehet ellépni, vagy hogy mondjam. Egy kicsit ebből a hermenotikai pozíció volt tekintek mondjuk arra is, hogyha már előjött a romlógia, mikor a, a, a tömint, nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy hogy, hogy hogyan lehet megragadni a legszémát legszémát szöveghelyzetbe, uh -huh. Hogy mikor kerül egy adott szöveghelyzetbe bele Aranyánosnál, vagy vagy a Dolnál, vagy bármi, Hogy tehát, távoli szövegeket mondok itt hirtelen, hogy mikor szöveghelyzetbe kerül a cigány legszémája, vagy a, persze az angol, a a a kerül szöveghelyzetbe az angolba, mit hogy, hogy szöveghelyzetbe kerül akkor ebben a szöveghelyzetbe kerülésben nem csupán szövegfunkciók vannak, nem metaforikus alakzatok szimplán, hanem arról van szó, vagy, vagy mit tudom én, vagy, vagy, vagy cezúra helyek, vagy nem tudom, hanem egyszerűen az van, hogy akarva, akaratlanul mozgósít valamiféle, akár csak homályos uh, jelentésmezőt, és, ez, és a jelentésmező pedig, pedig szükségszerűen mozgósít uh, uh, érték, értékeket, uh, értékválasztásokat, értékpreferenciákat és a is. Ezekkel egyből bánni kell, az, amikor az értelmezésben állsz. Így képzelem el egy kicsit a dalokat is, és így képzelem el a magunkhoz való viszonyt is, hogy, hogy, hogy szükségképpen jelentést hozunk létre, és szükségképpen rendelünk hozzá értékeket, és e ezzel nekünk állandó viszonyba kell lennünk. De azt képzeld el, és akkor ez már így valahogy talán az, ez a mi mai saját évünk vége is, hogy az, aki ott áll veled szemben, hallgat téged, át téged, az pont ugyanúgy létrehozza a saját jelentés tartalmi világát, jelentéstartalmi uh világát -huh. rólad, rólatok, megszűrve magán keresztül. De ez rettenetes történet abból a szempontból, hogy elméletileg ha ezt nézem, akkor soha nem láthatjuk egymás színről szíre. Én pedig soha nem hallhatom valójában azt, az, azokat a szavakat, azokat a hangokat, amiket te valójában akarsz adni. Hát ez szélsőségesen így van. Valójában én sem tudom, hogy mit mondok. Hmm. <síns> <síns> ez egy szép Tehát, beszélgetés. <síns> igen. igen. Tehát, hogy, igen. Tehát, hogy végtére is, mégiscsak bármilyen furcsa is, hogy megköz hogy van egy megközelíthetőleg megragadható abban, amit, amit, amit állítok és van egy megközelíthetően megragadható abban, amiként ez valakiben értelmezésre talál. És akkor itt egy picit visszakanyarodok egész odáig, hogy azt mondom, hogy és ez az, ami szerintem a világon a legizgalmasabb. És, és, és, és hogy mondjam, ez az, ami miatt... Azt állítom, hogy a 37. Underground, ez az ami miatt azt állítom, hogy az Underground attitüdje, az gyakorlatilag az erre, erre, erre a tétre való játszás, és ez az ami miatt azt mondom, hogy engem nem izgatnak azok a hobzalok, a amiknek a, amiknek a rendszere, az kívülesik ezen a folyamaton. Egy darab olyan, ami csupaszon te vagy? Szerintem van olyan, amit tök egyedül játszom, uh -huh. A szentimentális lemezen a szerelem mindiget például egyedül zongorázom, és azt azt nagy jó kedvel egyedül zongorázom, ami azért is vicces persze, mert például zongorázni nem tudok, de azt pont zongorán írtam meg, és megpróbáltam megtanulni. Én szerintem a beszélgetésünk tematikájához eléggé ízenne az, ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. Még egy van, hogy szeretem ezeket a frissebb ügyeket, vagy hogy mondjam, az új lemezről meg... Aki az, akit még megülönné? Az is Mi? veszélyes dal, igen, de az is jó szerintem, vagy, vagy talán a haj igaz. Ha igaz. A ha ha igaz, igaz. A az. Nagyon köszönöm ezt a fajta nyitottságot, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. És Én is köszönöm, vannak. hogy beszélgettünk. Okay. Beg Zoltán, Back Zoli volt itt velünk a külön órában. Önök Tóth Monikát hallották viszont hallásra jövő héten. szerelem most is Csak pihenni térbe Hogy meg se ágyasz, Csak díványra plédbe És rögtön elalszik Felébredsz, nincsen Nincsen elalszó Megint felébredsz, nincsen Én nem ilyennek Akartam látni hogy bennem kószál, Hogy albérlő nálom Nem hívom sehogy, De folyton becézem, Nincs közöm hozzá, És úgy a társam, Vagy a szerelem olyan, Hogy folyton tulagszik, Azt hajtogatja, Nem vagyok a gazdája, Közben meg Szerető Akarna lenni Nem szerelem Hanem Annak a tárgya Vagy a szerelem olyan Akár Akár a tenger Hogy csordultig Van Telve szerelemmel Hogy Sose fárad hogy éjjel is ébren, Hogy amíg álmodsz, az ő szemében ringunk mi ketten. Külön óra. És most már azt sem bánom, Hogy nincsen semmi, oh. Az ég mérges volt a lány nevet, Az ég nem látta mégis helyet, Kínált neki az ég alatt, A lány úgy döntött, hogy itt marad, Újra hasznosul minden darab, Te is másból állsz, benned dragad. Kurva sok repes spájsz, vagy válogat, benne sok taúl, meg sok áldozat. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi ó, káromkodja az semmit se ér, feldobott kő megdoblak kenyér, egyetlen vagy én egyedül vagyok, te egyedül vagy, egyetlen vagyok, és most már azt sem bánom. Hogy nincsen semmi úgy, Ahogy elképzeltem, És most már az sem bánom, Hogy nincsen semmi úgy, Ahogy elképzeltem, És most már az sem bánom, Hogy nincsen semmi úgy. Képzeltem, és most már az sem má Már az sem bánom, hogy nincsen semmi, úgy Aki most elszalad, felőle induljatok, holnapra úgysem marad, aki nem menekül, vagy nem rejtőzik el ön, ön maga elől a félelmeivel. Ki az, akit még megölelnél, ki az, aki még veled meg, ha nem öleled meg, akitől fél? Eljéplő és a gyolgövet! Ki lesz, aki most menekül? Ki az, aki most elszalad? Felőle nem Holnapra úgysem marad, Aki nem menekül, vagy nem rejtőzik el A félelmei elől, a félelmeivel. Ki az, akit még megörelnél? az, aki még veled mehet Ha nem öleled meg, akitől félsz Elnék tőled És a gyóldöved Te vagy, aki most menekülsz Te vagy, aki most itt marad Jelvény az egyenruhát Test a balad. alatt te vagy, aki nem menekülsz, elárultak magad Bocs, hogy szólok, amíg szólni szabad A barátok ritká hazudnak Én mégse tartanék veled. A félelem csak elárulna Az arcomra festéket kerek Ki az, akit még megölelnél? Aki még veled mehet Ha nem öleled meg Akitől félsz Elnék tőled És a gyollöveg Elnék tőled És a gyollöveg szavak csak szavak maradnak, ne bőgj a szemed, töröld meg. Nem az kell nekik, amit van, csak rajtad röhögnek. Mind most a vadászok, mind most az erősek, az kell nekik, hogy lássák, hogy bőgsz, a szemed, töröld meg. Szavak csak szavak maradnak Ne bőgj a szemed, töröld meg Nem az kell nekik, amit van Csak rajtad röhögnek Mind a vadászok, mind most az erősek Az kell nekik, hogy lássák Hogy bőgsz a szemet töröld meg Ha igaz, hogy jó az ember Akkor semmi nincsen a helyén Ne kérdezz meg, csak vedd el, Nem az enyém a nevem, a hangom, az ingem hajnalba tél, reggelre nyár Semmi baj, csak a semmi tart kicsit tovább Ha igaz, hogy hamis az ember Ha igaz, hogy az ember fél, hogy Semmilyen nincsen tés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 mi semmi baj, csak a semmi tart kicsit tovább a Szavak csak szavak maradnak Ne bőgj a szemed, meg mert azt kell nekik, hogy lássál, Hogy bőksz. Ha igaz, hogy jó az ember, Akkor semmi nincsen a helyén, Ne kérdezz meg, csak vedd el, Nem az enyém, A nevem, a hangom, az ingem, Hajnalba tét, reggelre nyár, Semmi baj, csak a semmi tart kicsit tovább. Ha igaz, hogy jó az ember, Akkor semmi nincsen, Helyén, de nyugtass meg csak, hogy minden jól van, merén, egy másik éjszakát kezdtek, ma még csak lesz, holnapra volt. Teretányéra napsalgó a nap, holt. Önök a külön óra, zenei portré és magazin műsor a Civil Rádió FM 98 -on. adását hallották. Az elhangzott műsor visszahallgatható a Civil Rádió weboldalán keresztül. A műsort Tóth Mónika vezette.